și în cer și pe pământ, el tata, om și sfânt. De pe meleaguri pe care ne aflăm, vă aducem, dragi ascultători, programul numărul 136 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, împreună cu caldul nostru salut și de cele mai bune urări de bine și de sănătate. Iubiți ascultători, cei mai mulți dintre dumneavoastră, cunoașteți deja tematica programelor noastre. Pentru aceea însă care ne ascultă, poate pentru întâia oară, facem cunoscut că subiectul emisiunilor noastre îl constituie studierea Cuvântului Lui Dumnezeu sub forma unor scurte meditații asupra tuturor versetelor din întreg Noul Testament luate individual. Cu ocazia lecțiunei de astăzi vom cita câteva nume de sfinți care sunt priviți ca părinții bisericii Oameni care au trăit în vremuri foarte apropiate de epoca Bisericii Primare, sfinți care au prețuit foarte multe zaur cuvântului Lui Dumnezeu. Primul pe care îl cităm este Sfântul Ioan Gură de Aur. El spune așa despre Scriptură. Nimic nu este așa de folositor ca citirea Sfintei Scripturi. Nu te uita în mod simplu la Biblie, ci citește cu stăruință și păstrează cu grijă în memorie cele citite, căci adevărata hrană este cuvântul lui Dumnezeu. Un alt sfânt, Sfântul Chiril al Ierusalimului, spune răspicat Nu sunt oare, ești ieștile scripturi mântuirea noastră? Păstrează așadar acest depozit nezdruncinat și nimeni să nu te clintească. Sfântul Antonie cel Mare zice și el sunteți nedrepți cu voi și vă dacă nu citiți Scriptura. Sfântul Vasile cel Mare are de următoarele. Începutul oricărei învățături este cuvântul lui Dumnezeu. Rostește clar de asemenea și fericitul ironim în felul următor. Nerecunoașterea Scripturilor duce la nerecunoașterea lui Hristos. Un alt sfânt, un învățător creștin de la secolul III, Clement Alexandrinu, într-una din lucrările sale stromate, 7-16, spune așa Noi folosim Scriptura ca o normă pentru descoperirea lucrurilor. Și ultimul sfânt pe care mă mărginesc să-l citez astăzi este Fericitul Augustin. El scrie foarte luminos în felul următor. În Scriptură a vorbit Dumnezeu prin mijlocul oamenilor, și într-un mod omenesc. Iată, dragi ascultători, ce însemna pentru Sfinții timpurilor trecute Biblia. Ce înseamnă ea pentru noi cei de astăzi? Se vorbește atât de des între noi ortodoxi și despre sfânta noastră tradiție. O cunoaștem noi însă bine? Ținem noi cu adevărat la sfânta tradiție, așa după cum ne-au lăsat-o acești înaintași ai noștri. Și alții la fel ca ei? Am auzit din citatele enunțate acum cât de mult prețuiau ei Sfintele Scripturi ale Lui Dumnezeu. Ca unii care ținem la sfânta noastră tradiție, avem și noi aceeași reverență față de Cuvântul Lui Dumnezeu? Dragul meu ascultător, spune cinstit, când ai citit tu ultima oară în Scriptură? Sau, cred că ar trebui mai degrabă să pun o altă întrebare... De câte ori ai citit tu Scriptura, dacă ai citit-o vreodată? Iar pentru cei mai mulți, cu toată durerea, cred că ar trebui să pun o întrebare și mai ciudată și anume. Ai tu în casa ta o Biblie? Iubiți ascultători, vă las în fața acestor cercetări extrem de serioase. Vom ruga acum pe Domnul Dumnezeu să ne călăuzească în direcția aceasta, vom asculta o cântare, apoi vom trece la lecțiunea zilei. Doamne Dumnezeul nostru, ajută-ne, te rugăm, să prețuim și noi cuvântul Tău cel Sfânt, măcar atât pe cât l-au prețuit și înaintașii noștri. Ajută-ne să fim atenți și la mesajul de astăzi, din cuvântul Tău. Amin. Iată ce-a venit din cer Iubiți ascultători, ne aflăm în capitolul 15 de la Matei, versetul 23, citim partea a doua a versetului, care spune în felul următor. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au răgat stăruitor. Dă-i drumul, că strigă după noi! Ne amintim că suntem în împrejurarea în care femeia cananeancă venise la Domnul Isus, avea o mare durere pe suflet, fata ei era muncită rău de un drac. Domnul Iisus, la rugămintea ei, tace pentru un moment și aflăm din versetul acesta că ucenicii au venit la el și au spus, Doamne, dă -i ce -i dai numai să nu mai strige după noi. Rugăciunea aceasta ucenicilor nu avea în vedere pe femeia cananeancă, ci pe ei. Lor nu le era milă de femeie și nici de fica ei, care era muncită de un drag, ci se gândeau cum să scape de ea ca să nu mai audă strigând, să mi i facă de rușine. Strigătul acesta le deranja liniștea lor personală. Domnul însă nu le-a ascultat această rugăciune a lor. Sunt rugăciuni, sunt jertfe și sunt lucrări duhovnicești, făcute de urmașii Domnului Hristos pentru alții, care nu sunt izvorâte din milă și dragoste față de aproapele, ci numai ca să nu mai sufere ei vreun necaz de pe urma lor. Se aud rugăciuni de felul acesta. Doamne, întoarce copilul meu la tine, fol liniștit și credincios că rău mă mai chinuiește! Adică nu mântuirea și fericirea copilului este urmărită întâi, ci scăparea de chin a părintelui care se roagă în felul acesta pentru copil. O asemenea rugăciune egoistă nu este ascultată. În urmă cu mulți ani de zile, la începutul căsniciei mele, locuiam la o soră credincioasă, era destul de în vârstă, nu fusese niciodată căsătorită, care avea purtări foarte ciudate. Îndoindu-mă chiar de mântuirea Dumnezeu, am început să mă rog domnului pentru mântuirea acestei femei, pentru luminarea ei Odată s-a întâmplat că mi s-a părut așa, că domnul mi-ar fi spus În vechi n-am să-ți ascult rugăciune. Eu atunci am fost foarte mirat și am început să negociez cu domnul Chiar să îl mustru zicând, se poate, doamne, cum? Când eu mă rog pentru mântuirea unui suflet, tu să nu mă asculti? Și domnul mi-a răspuns cam în felul acesta eu nu să ascult rugăciunea care privește ușurarea ta de necazurile care ți le produce. Tu te rogi pentru mântuirea ei ca să nu-ți mai facă necazuri și nu te doare neapărat de sufletul ei. De câte ori nu se fac dărnicii numai pentru a scăpa de cel care cere și care deranjează, iar nu de mila lui? Nici această jertfă nu este primită de Dumnezeu. Se fac chiar și lucrări pe ogorul duhovnicesc nu de dragul păcătoșilor, ci pentru a fi slăbit cel care vestește Evanghelia și pentru un câștig material. Asemenea lucrări sunt o urăciune în fața lui Dumnezeu. El nu le poate suferi. Toate rugăciunile, toate jertfele, toate lucrările religioase care nu izvorăsc dintr-o lepădare totală de sine și din milă și dragoste pentru aproapele, nu sunt primite de Dumnezeu Tot ceea ce este mânjit de un soarea egoismului Aparține diavolului, chiar dacă are înfățișare frumoasă dă drumul că strigă după noi Așa se rugau ucenicii Și Domnul avea de gând să-i dea drumul, dar nu în felul ucenicilor El voia să-i dea drumul din temnița în care o chinuia diavolul și pe ea și pe fica ei el voia să o elibereze cu adevărat, să o scoată de sub stăpânirea vrăjmașului, de sub puterea întunericului, la lumina mântuirii, la lumina adevărului. Așa voia El să o elibereze și a și eliberat-o. Tradiția spune că femeia aceasta se numea Iusta, iar fi ca ei Veronica și că ar fi rămas credincioasă Domnului Iisus. Oricine vine la El, la Domnul Isus Hristos, cu credința femeii cananence, I se va da drumul din toate temnițele și legăturile vrăjmașe. Pe Domnul nu l-a deranjat strigătul femeii, ci starea ei sufletească de robie. Ucenicii nici nu s-au gândit la lucrul acesta. De fapt, femeia nici nu striga după ei, ci numai după Domnul Isus. Ucenicii își dădeau prea mare importanță și aceasta este lipsă de modestie, oricum. Noi ne închipuim că oamenii vin să ne asculte pe noi. N-ar veni niciunul dacă nu ar fi solia Domnului Isus. dă drumul! Domnul satisface această dorință a ucenicilor, dar mai întâi vindecă fata. Numai când ne armonizăm gândurile noastre cu gândul Domnului Isus, numai atunci facem cu adevărat lucrarea Lui. Să nu dăm drumul nimănui de la noi, pentru că ne deranjează, ci să avem în vedere binele și mântuirea Lui, să-i spunem din dragoste un cuvânt de îndemn și să-i dăruim ceva tot cu dragoste. Așa dorește Domnul, așa este lucrarea adevărului. În versetul următor, la versetul 24, aflăm că, drept răspuns, Domnul Isus a zis Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Scopul refuzului Domnului Isus, nu era altul decât descoperirea credinței acestei femei. Domnul face întotdeauna în felul acesta. Când nu răspunde la o rugăciune în care se vede limpede nevoia, când nu face un bine care este de neapărată trebuință, după felul nostru de a judeca, înseamnă că urmărește un bine mai mare, un bine de durată veșnică. Între binele temporar, și binele veșnic, Domnul totdeauna alege pe cel veșnic care de fapt este adevăratul bine. De aceea trebuie să așteptăm cu răbdare liniștită răspunsul și lucrarea Domnului care vine totdeauna, dar nu cum vrem noi, ci cum vrea El, adică așa cum este cel mai bine. Va veni o vreme când vom înțelege toate aceste întârzieri sau nepotriviri ale lucrării lui Dumnezeu cu rugăciunile și planurile noastre. Ne aducem aminte că Domnul Iisus îi spune lui Petru într-o împrejurare, ce fac eu acum tu nu pricepi, dar vei pricepe după aceea. Există un după aceea pe care trebuie să-l așteptăm cu răbdare. Interesantă interpretare a dat Sfântul Ioan gură de aur versetul acestuia și el spune în felul următor. Femeia probabil n-a auzit aceste cuvinte care au fost adresate ucenicilor. Răspunsul dat de Domnul a fost, și practic și teoretic, credincios, pentru că el trebuia să mărginească și a mărginit activitatea sa numai la casa lui Israel și în această individualizare a activității sale se cuprinde caracterul ei universal. Expresia evanghelică nu se poate explica în acel sens, că aici se înțelege Israelul duhovnicesc, dacă Domnul Isus Hristos ar fi dat drumul femeii așa cum îl rugau ucenicii, atunci noi nu am mai avea minunatul exemplu care lămurește în ce fel se ia împărăția cerului cu nevăle. Încheia citatul. Domnul Hristos și astăzi este numai pentru mântuirea pierduților lui Israel, adică a celor care se apropie de el cu credință. Israelul era poporul credinței, de văzut Evrei 11 cu 22. În Israelul duhovnicesc intră toți fii credinței. Credința este poarta prin care trec sufletele din împărăția lumii, adică dintre nemuri, în împărăția lui Israel, adică împărăția lui Dumnezeu. Femeia cananeancă, prin credință, a intrat în trupul Israelului duhovnicesc, adică în poporul cel adevărat al lui Dumnezeu. Numai fii credinței se pot bucura de harul mântuirii și al bucuriei duhovnicești. Atei nu vor să primească acest har. În înțelesul acesta, Domnul Hristos, pentru ei, este ca și când n-ar exista. Domnul Hristos a venit numai pentru pierduții din casa credinței, adică din casa lui Israel. Oricât de pierdut în păcate ar fi cineva, dacă va crede, face parte din casa lui Israel. El va fi mântuit din păcate. Cine nu crede, va muri în păcatele sale, care îl vor despărți pe veci de Dumnezeu. Fără credință, este cu neputință să se apropie cineva de Dumnezeu, așa cum citim în Epistola către Evrei, capitolul 11, cu versetul 6. În versetul următor, versetul 25 de la Matei, capitolul 15, citim. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne ajută-mi! Calea cea mai sigură pentru înțelegerea adevărului este atunci când vii la El ca să-i te închini și să-i te dăruiești. Calea cea mai sigură pentru a primi ajutorul Domnului Iisus Hristos este rugăciunea însoțită de o predare totală în brațul Lui și de o închinare plină de credință smerită. Calea cea mai sigură pentru a intra în împărăția luminii și pentru a fi plăcut lui Dumnezeu este o viață de închinare în duh și în adevăr. Închinarea adevărată este fapta cea din tâia credinței, este arma cea mai puternică și mai sigură pentru dărâmarea întăriturilor luciferice dintr-o inimă. Această închinare nu depinde numai de anumite mișcări ale corpului, ci de starea inimii. Inima, Duhul este cea care aduce închinare Domnului, chiar când trupul nu face nicio mișcare. Mișcarea inimii este prețuită de Dumnezeu. Spune misticul creștin Evagrie Monahul în felul următor Dacă vrei să te închini în Duh, nimic să nu iei de la trup și nu vei avea nor care să-ți facă umbră în vremea rugăciunii. Iar spântul Ciprian întărește cele zise de Domnul Isus când spune Să adorăm pe Dumnezeu după învățătura Lui în adevăr și în Duh. Când inima se mișcă pentru închinarea adevărată, tot cerul se bucură și toate oștirile diavolești fug înspăimântate. Femeia cananeancă a venit și s-a închinat Domnului Iisus de manierea aceasta și de aceea el a vrut să arate acest lucru, această stare a inimii și ucenicilor care o priveau cu bănuială, cât și nouă cei de astăzi. Este o deosebire între această femeie cananeancă și femeia samariteancă de la fântâna lui Iacov când Domnul Isus căuta să o lămurească cu privire la adevărata închinare. Cananeanca nu a simțit nevoie să fie lămurită, ci a s-a închinat cum a știut, cum o îndemna inima ei plină de credință sinceră și aceasta a plăcut Domnului Isus. Atitudinea inimii este totul. Cine umblă după lămuriri când este vorba să se închine Domnului, greu ajunge la adevărata închinare. Este la fel ca și cu dragostea. Cine umblă să învețe din manuale cum să iubească, nu va ajunge niciodată la acea dragoste naturală și fierbinte Domnul Isus în convorbirea cu Samariteanca, întrebuința cuvântul avada, adică muncă, pentru expresia de închinare Închinarea este munca binecuvântată a inimii credincioase Femeia samariteancă fugea tocmai de la această muncă grea, adică a cerceta și a descoperi adevărul în inimă Domnul Isus nu dă de gata adevărul său, ci cu prețul muncii de cercetare, numai atunci ajungi și la adevărata închinare. De altfel Apostolul Petru ne învață în epistola sa, de aceea dați-vă și voi toate silințele, scrie el mai sus că Dumnezeiasca lui putere ne-a tot, dar pe urmă adaugă, de aceea dați-vă și voi toate silințele, munciți, sârguiți-vă. Femeia cananeancă, mânată de o credință puternică, a putut să ajungă îndată la recunoașterea adevărului când a zis Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Ceea ce mai cu greu a recunoscut Samariteanca. De aceea, cananeanca a putut să se închine mai repede și mai adevărat. După ce s-a închinat, femeia a rostit o rugăciune scurtă, Doamne, ajută-mi! care a atins inima Domnului Isus. Un adevăr mare se desprinde în această întâmplare și anume, nu rugăciunile lungi și frumos alcătuite, cu atât mai puțin rugăciunile învățate din carte, nu acestea ating inima Domnului, ci nevoia noastră personală, care se apropie de Dumnezeu și spune cu credințe, în cuvinte simple, totul, exact nevoia. În fața tuturor datoriilor noastre, în mijlocul tuturor îngrijorărilor, în toate durerile noastre, să strigăm împreună cu Cananeanca, Doamne, ajută-mă! Domnul știe că noi avem nevoie de ajutorul său și el ne l-a făgăduit gratis. Să-l căutăm, deci, și îl vom primi. Să-l spunem în fiecare zi, să-i spunem lui, Ajută-mă, te rog, să rămân cu toată inima lipit de tine, să fac voia ta cu bucurie și neîncetat. Ajută-mă să recunosc binefacerile tale cu mulțumire și să primesc smerit încercările tale. Ajută-mă, Doamne, să birui pe vrăjmașii mei propria mea stricăciune și toate ispitele care mă atacă. Ajută-mă, Doamne, să ating cu răbdare și în pace clipa în care mă vei chema la tine. Dacă astfel de cereri sunt înfățișate cu credință, ele vor fi ascultate, iar viața noastră va avea un mers drept și sigur. În versetul 26 aflăm intervenția Domnului față de rugăciunea femeii. Drept răspuns, el a zis, Nu este bine să îi pâinea copiilor și să o arunci la căței. Între poporul lui Dumnezeu și ceilalți oameni este o deosebire de specie. Domnul Isus ne face să înțelegem limpede acest adevăr prin răspunsul dat femeii cananence, cât și în predica de pe munte de la Matei, capitolul 7, cu versetul 6. Făpturile noi, născute din sămânța lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, așa cum citim la 1 Ioan 3 cu 9, sunt o specie duhovnicească a cărei viață se dezvoltă după legi necunoscute făpturilor fizice din lumea materială. De aceea, copiii lui Dumnezeu nu pot fi înțeleși de ceilalți oameni și sunt disprețuiți, urâți, prigoniți și urmăriți peste tot. Ei au alte gusturi, alte vederi, alte căi, alte dorințe și alte planuri cu totul străine de mersul lumii păcatului. Pentru ei nu se găsește loc de odihnă pe pământ, cum nu s-a găsit nici pentru căpetenia lor pentru Domnul Isus este deosebirea dintre Duh și materie. Duhul nu poate să se odihnească în materie decât în măsura în care materia devine roabă Duhului. Și dacă așa stau lucrurile, este de la sine. Înțeles că pâinea duhovnicească a cuvântului lui Dumnezeu nu trebuie aruncată la căței, adică la o specie inferioare, când știm că adevărurile duhovnicești nu pot fi primite de oamenii firești, cum citim la 1 Corinteni 2, cu 14. Nu este bine să se facă risipă din cantitatea de pâine care este limitată, căci, dând la cine nu trebuie să dai, rămâne altul flămând. Și vai, câtă risipă se face astăzi din pâinea lui Dumnezeu, rânduită numai pentru copiii lui, pentru oamenii duhovnicești! Câtă filozofie de șartă se face în biserici, câte discuții sterpe se duc pe teme biblice de către urmașii Domnului Hristos cu oamenii firești, câte școli religioase pline numai cu oameni din specia câini, oameni nenăscuți din nou, cărora li se predă pâinea Bibliei, câtă răspundere au cei care fac lucrul acesta, căci cei din altă specie, își bagi joc de lucrurile sfinte. Nu este bine să iei pâinea copilor și să o arunci la căței, spune Domnul Isus. Nu este bine. Domnul Isus ne spune acest lucru și cine nu face binele, face răul. Iar toți cei ce fac răul sunt risipiți, cum scrie la Psalmul 92 cu 9. Nu este bine. Dacă ne-am pus înaintea ochilor aceste cuvinte ale căpeteniei noastre, ne-am îndreptat viața și lucrările noastre după îndreptarul de care este cuvântul adevărului duhovnicesc. De câte greșeli am fi noi scutiți și cât de repede și bine ar propăși credința noastră. Domnul Isus îi spune femeii cananence, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la cei. El numește în felul acesta pe păgâni din cauza zeilor lor cinocefali. Omul devine ca și zeul său. Cine și-a făcut din propriul lui pântece un zeu, devine ca el. Așa citim la Filipeni 3 19. Încă un lucru trebuie să învățăm de aici. Dacă Domnul nu ne ascultă în îndată rugăciunile, este numai spre binele nostru veșnic. Cu cât mai îndelungă amânarea de a asculta rugăciunea, cu atât mai mare este binecuvântarea care ni se pregătește. Rugăciunile lui Iosif de izbăvire din fântână, sau de acelea când se ducea în drum spre Egipt, rugăciunile lui din casa lui Potifar, rugăciunile lui din închisoare, toate acestea au fost respinse pentru ca să poată ajunge până la urmă prim-ministru. Să ne încredem, iubiților, puternic în Dumnezeu, care are în vedere binele nostru cel mai mare. Amin. Ibiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 136 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu pentru îmbărbătarea și încurajarea pe care ni le-a dat în direcția rugăciunii și mai ales în așteptarea răspunsului la rugăciune. Dumnezeu, deci nu lasă niciodată o rugăciune neascultată, numai că El ne răspunde atunci când socotește că este spre cel mai mare bine și folos al nostru folos veșnic. Iubiți ascultători, în încheierea programului doresc să dau citire unei poezii al cărei titlu este Acolo de unde, poezie care de asemenea ne încurajează și ne îmbărbătează să mergem înainte pe calea credinței. Poezia aceasta ne vorbește în mod deosebit despre harurile de care ne face Dumnezeu parte prin toate încercările vieții prin care ne trece, inclusiv nerăspunderea la rugăciune atunci când am dorit noi și în felul în care dorim. Ceea ce face el este la fel ca și în cazul femeii cananence, prin tăcerea lui aparent nepăsătoare vrea să clădească în noi mai slăvit și mai curat chipul lui Hristos, care a fost pe pământ ca și noi și care, întotdeauna, a așteptat totul din mâna Tatălui. Să dăm deci ascultare poeziei. Acolo de unde cei duși au sosit, nu lună, nici stele, nici soare, dar nu e nici unde Hristos mai slăvit, mai viu, mai puternic, mai mare. Acolo, în cuptorul ce arde nestins, pier urme și visuri și fețe, dar sufletul gustă din cerul atins divinul trăirii mărețe. Acolo, în căința și în plânsul amar, mor patimi, dorinți și păcate, dar sufletul iese din marea jar cu fața luminii curate. Acolo se îngroapă deșartele averi cu scrumul trăirii deșarte, dar sufletul strânge din chin și tăceri comori care trec peste moarte. De acolo vă ducem cu chip strălucit minuni și adevăr și cântare și calea aflată și prețul plătit și harul reîntors în lucrare. Cristos să vă facă mai trej să păstrați solia lucrării curate, nici când să nu înfrângă iubirea de frați plecări, rătăciri și păcate. Cristos să vă facă o doare de preț în slujba lucrării sfințite, să ajungeți la slava eternei vieți, urmați de mulțimi nesfârșite. Amin. Se va sfârși, nesfârșit, și nu știu-ți-be, acolo vânt gusta din savalui Hristos, dureria ortispa